Як сказав апостол, «Духа, не угашайте!» Потоцький йшов на осліп, я й далі держав козаків на вістях, і знав про кожне посунення ворожого війська. Ми спокійно сиділи у своєму сховку, а пани, не маючи й гадці, що жде їх засідка, прийшли до правого берега жовтих вод і стали переправлятись до нас на лівий берег. Козаки мої сиділи тишком та нишком, як святі, лише переморгувалися та посміювалися у вуза. І так би ми й дочекалися, поки все панство впаде в наш капкан. Але чорти принесли під самий наш вал, якогось драгуна німецького, справляти велику нужду. Поки той драгун принудувався до місця та шукав затишку, козаць то ще нічого. А як став розстібати свої німецькі плюдри, на валу засичали гнівні шепоти, примітка плюдри штани. Чи ти ба! Воно ще нам підніс тут смердітаме. Принесло своє стерво аж сюди, воняло б уже перед панством. Наверне тут купу, ще перечепиш, як на пані бігтимеш. Ану ж, Грицьку, сипни йому з мушкета по Стривай. То ж не німець, а наш козак. «Чечель з реєстрових. Тільки плюдри на нім та кабат німецький. Примітка кабат верхній одіж. Гечморду наїв на панських харчах. Ну, тут зукни його стрілою. А куди цілити? Хтось із сотників устиг стримати козаків. Та видати до того чечеля. Долинове перемовляння на валу. Він глянув пильніше на дивно погорблену землю. Мершій підсмикнув свої плюдри і, заходячись у мовчазному крикові, помчав до переправи. Там щинився дикий тумулт. Примітка паніка. Військо стало мерщій заверштати назад. Клятий той реєстровець зіпсував на увесь праздник. Засідку нашу викрито дочасно, і я мав тільки дивитися, як пташки випресають перевісю розіпнутих для них у степових пущах. Для мушкетового вогню вони були задалеко, гармат, як сказано вже, я мав надто мало, отож довелося трохи полоскотати вельможне панство з гаківниць. Та для страху пустити кілька ядер у ту колотнечу, що щинилася на переправі. Бо вже з першими вистрілями козацьких гаківниць там завирувало, закипіло, зателесувалося ті, хто встиг переправитися, кинулись тепер назад, зіштовхувалися з тими, хто борсився в грузькій воді. Сильніші топтали слабших, коні налітали на людей, Вози загрузали, перекидалися, Лайки, стогони, прокляття залунали над Ройовиськом. А тут ще додали голоси козаки. «Підіймали гук аж під небеса, Обсипали ганьбили страшними лайками, прокляттями, Сароміцькими і поганими словами синів шляхецьких, Жовнірів, невдалих регіментаріїв, Обо гетьманів і самого короля їхнього. Недолугий регіментар староста Ніжинський Стефан Потоцький ще й зривався до приступу під козацький табір. Але розважливий Шемберг утримав його від явної смерті, продовживши йому ще на два тижні нікчемне життя. Шемберг мерщий звелів вертатися всім на правий берег і там ошенцювався, Збив вози, Чотирикутником повів поперед себе на версту довкола вал Поставив на ньому гармати І примусив робити укріплення в таборі Коли стемніло, ми теж переправились на правий берег До ранку оточили польський табір шансем Підвели гармати і гаківниці Але вранці тяжка панцерна кіннота шляхицька Вдарив на наш передній шанець і вибила звідти козаків. Це був полк Нечая, незвичний до таких штурмів. Тож я велів їм отступити до лісу. А тим часом полк Вишняка вдарив на кінну їзду з крила і загнав її назад до польського табору. Потоцький і Шемберг мали вже побачити, що піймалися самі. Хоча й вирушили на лови. Хмельницького. Наші шанси проходили попід лісом, який щоразу давав козакам притулок і захист. До того ж вивели ми їх вище, ніж шляхта свої, І тепер могли бачити у ворожому таборі навіть собаку пана Шемберка. Позаду польського табору була заболочена річечка Зелена. Не відступиш і не втечеш. Вийшло, що невдалі регіментарі самі себе замкнули в цьому просторі. І тепер мали покирливо важдати, коли ж козацтво потрощить їх дощенту. Тим часом не мали нічого іншого, як зміцнювати свій табір. Рили землю цілий день і цілу ніч. Мали між собою чи не половину реєстрових з нашого люду. Тож було кому копати і сипати. А коли наступного дня... Нечаєвці спробували вірватися до шляхетського табору, то не пробилися й до передніх шансів. Так багато встигли за ніч наші супротивники. Вони вибудували укріплення свої довгастим колом, розімкненим на південь до наших окопів. Цей вихід захищено серпастими шансами, внутрішнім боком своїм, оберненими до поля. Всіх тих шансів було шість, по три з кожного боку виїзних воріт. Вони йшли рівнобіжно, творячи чотири ряди укріплень. Окрім того, було ще шість шансів, обернених відкритими дугами до середини табору. Вони творили, мовби би, вулицю, що йшла від поля до головних окопів, по три з кожного боку, один за одним банкетами.